Аудіокниги українською від студії Калідор Класика світової фантастики вперше українською мовою Андре Нортон Чумний корабель Переклад Олександр Ласкавцев Розділ другий Суперники Ані руш! Стояти! Згідно із законом та традиціями, торговці користувалися особистою зброєю лише у випадках крайньої небезпеки для життя і були озброєні лише гіпнотичними випромінювачами. Постріл із них позбавляв супротивника на деякий час здатності рухатись, спричиняючи доволі неприємні відчуття. Проте погрози навіть такою зброєю вистачило, аби трійця, що підійшла до трапу королеви, спинилася. Алі тримав гіпновипромінювач недбало, але пильно слідкував за прибулими поглядом. Вільні торговці мали репутацію, яка змушувала рахуватися із ними навіть конкурентів із великих компаній. Саме життя давало вільним чимало жорстоких уроків, які ти або засвоюєш, або гинеш. Дейн, визираючи з-за плеча помічника-інженера, зрозумів. Ван Райкова здогадка про велику гру справджується. Вони полишили центр торгівлі не більш як три чверті години тому, і ось уже біля трапа стоїть особисто капітан корабля компанії «Інтерсолар» у супроводі свого суперкарго. «Я волів би поспілкуватися із вашим капітаном», – прогирчав офіцер «Інтерсолара». Обличчя Лі демонструвало максимальну зневагу. Ця гримаса викликала у тих, на кого вона була звернена, найгірші відчуття. Дейн уже випробовував її на собі. Він чудово пам'ятав перше знайомство з екіпажем королеви. «Але чи захоче він спілкуватися із вами?» – зухвало кинув Каміл. «Стійте на місці, доки ми це не з'ясуємо!» Дейн мав грати роль посильного до капітана. Він рушив глиб корабля... І побіг сходами до капітанської рубки Проходячи повз особисту каюту капітана Джеліко Він почув приглушений зойк потворного капітанського улюбленця Хубата Бридкої, помісі, папуги, жаби та краба у блакитному пір'ї Та й до того ж схильного вищати і плюватися у кожного, хто заходив до капітанської каюти Позаяку присутності господаря Хубат поводив себе спокійно, День рушив далі і у штурманській рубці наштовхнувся на капітана, штурмана і суперкарго, що радилися між собою. Ну, спотворена бластером щока капітана Джаліко посмикувалась. Капітан із Інтерсола зі своїм суперкарго внизу, сер. Вони хочуть з вами зустрітися. Род Джеліко стисся у пряму лінію, а очі дивилися суворо. Дейнова рука інстинктивно потяглася до руків'я гіпновипромінювача, закріпленого на поясі. Коли у старого такий вираз обличчя, стережися. Отже, ми іще поборемось, сказав собі Дейн. Думаючи про те, яка роль дістанеться йому Та не вже, почав Джаліко, але обірвав фразу Він вмів підкоряти свої емоції залізній волі, якщо це було необхідно Гаразд, хай лишаються там, де стоять Ване, ми виходимо до них Якусь мить суперкарго вагався, а його напівприкриті очі виглядали сонними. Здавалося, його геть не цікавило те, що відбувається. «Так точно, сер!» – кивнув він нарешті головою, так ніби щойно примирився із необхідністю виконання якоїсь нудної та неприємної роботи. Уан Райк підняв своє важке тіло зі стільця, на якому сидів, поправив одяг і натягнув кашкет із таким виглядом, ніби йому належало представляти королеву перед радою вождів з усього Сарголу. День спритно збіг сходами та став поруч із залі. Тепер настала черга людини біля трапу ставити нетерпляче питання. «Ну?» Мабуть, то було улюблене слівце з лексикону усіх капітанів. «Чекайте!» – відрізав Ден, не збираючись церемонитися із прибулими. Час, проведений ним на борту королеви сонця, сповнив його гордовитості. Вільний торговець підкоряється лише своїм командирам і більше нікому у цілому Всесвіті. Він може не зважати на правила етикету, прийняті поміж компаніями. Дейн потайки очікував, що після такої відповіді офіцери Інтерсолара підуть геть. Капітана компанії вимога зачекати від якогось там торговця, хоч би й вільного, повинна була розлютити до межі. Однак вони лишилися стояти... І це свідчило про перевагу екіпажу королеви у майбутніх перемовинах У той час, як офіцери компанії поволі закипали від люті Алір, розвалившись у проході, щось насвистував, пограючи зброєю Дейнджа вивчав навколишній трав'яний ліс Раптом він зачепив чоботом якийсь пакуночок, що лежав біля проходу і питально поглянув на Алі нагорода за кота!» Відповів той на його невимовлене питання «І що цього разу?» «Цукор! Повна столова ложка!» Відповів помічник інженера «А ще дві металеві авторучки Так високо вони не підіймали ціни ще жодного разу» Гадаю, вони там ділять здобич порівну. Щовечора кота приносить новий хлопчисько. Історична довідка. У сучасному вигляді кулькові ручки відомі з 1940 року. Тож у 1956-му, коли писався цей роман, авторучка все ще вважалася прогресивним гаджетом і цілком підходила на роль атрибуту майбутнього. На будь-якому земному кораблі одним із найважливіших членів екіпажу був Кіт. Огрядний синдбат до їхнього прибуття на Саргол не завдавав жодних клопотів. Він виконував свої обов'язки, позбавляючи корабель від звичайних і незвичайних шкідників швидко, акуратно та енергійно. І коли вони приземлялися на чужі планети... Кіт ніколи не виявляв бажання втекти. Але пахощі Сарголу, вочевидь, задурманили його і позбавили гідності солідного та немолодого кота. Тепер Синдбат втікав з корабля щодня рано вранці, а увечері його протестуючого приносив назад за певну винагороду якийсь із місцевих хлопчаків. За три дні. Це була єдина вдала оборудка, що влаштовувала всіх, окрім хіба Синдбада. Стуки чобіт по металу попередив, що спускаються офіцери королеви. А літа Дейн відійшли в глиб коридору, давши дорогу капітанові Джаліко Іван Райку. Потім вони знову визирнули назовні, аби на власні очі побачити зустріч офіцерів. Не було ані сердечних вітань, ані будь-яких інших проявів радощів, які очікуєш побачити при зустрічі землян на далекій чужій планеті. Джоліко і Ван зупинилися на останніх сходинках трапу, так що трійця знизу, хотіли вони того чи ні, опинялися у незручній позиції. Хай би як в компаніях не зневажали вільних торговців! але зараз вони змушені були дивитися на командира королеви знизу вгору. Висока, м'язиста, підтягнута фігура капітана королеви складала враження великої сили, яка стримувалася волею, а обличчя його, вкрите щільною космічною засмагою, свідчило про те, що це людина стрімких та рішучих дій. Цей висновок остаточно підтверджувався шрамом від бластера на щоці. Ван Райк, якби вбрався в інший мундир, цілком зійшов би за успішного адміністратора великої компанії дуже високого рангу. Але це враження зникало, щойно спостерігать чув особливі нотки у його спокійному і повільному голосі та вловлював дещо приховане в його оманливо-сонному погляді. На сторонній погляд ці два офіцери вільної торгівлі були повною протилежністю один одному. Проте діяли вони як частини одного добре налагодженого механізму. Капітан екстравагантно клацнув підборами своїх черевиків і жестом, що цілком пасував би кіногерою, віддав честь. «Джеліко! Королева сонця! Вільний торговець!» – різко назвався він. І додав. «Це Ван Райк! Наш суперкарго!» Обличчя капітана Інтерсолера спалахнуло. Гренч, Капітан Дротика!» Сказав він, навіть не спробувавши зобразити привітання. Інтерсолар Келлі, суперкарго. Третього супутника він не назвав. Джеліко нерухомо чекав. Після нескінченної хвилини тиші капітан Гренч змушений був почати насилу добираючи слова. Часу у нас лише до півдня, аби. «Домовитись!» – пролунав холодний голос Джеліко. «Нам нема про що домовлятись, Гренджа. Я маю повне право притягнути вас за браконьєрство. Королева Сонця – єдиний корабель, що знаходиться на цій планеті на законних підставах і має тут ексклюзивні права на торгівлю. Якщо ви заберетесь звідси, і то якнайшвидше». «Я буду схильний залишити все це без наслідків. Врешті у мене немає бажання витрачати дорогоцінний час на пошуки найближчого патрульного крейсера». «З інтерсолором так не розмовляють», – вступив у розмову Келлі, бо його командир не міг знайти слів від обурення. «Ми ж лише мали намір зробити вам пропозицію». Джоліко, чиїм звичаєм була абсолютна прямота, зараз дозволив собі вдатися до грубого сарказму. «Всі ви, інтерсоларці, певно грамоті навчені. Отож, я радив би вам старанно перечитати увесь кодекс, а не тільки виноски дрібним шрифтом. І гаді ліпити із себе ображених. Ви маєте змогу перевірити наші права на саргол у записках центру». «Гадаю, що швидше ви заберетеся із планети, тим краще для вас! Поспішайте, поки не пізно!» Та капітан Гриндж уже опанував себе. «Звідси до центру далеко!» – нагадав він. І то була не лише проста констатація факту. За його тоном це зрозуміли усі. «Королева Сонця...» Цивільний торговець Один на чужій планеті А корабель Гренджа Представляв компанію За одним лише його сигналом Компанія у будь-який момент Могла надіслати Підкріплення, припаси Та й взагалі будь-що Дейн глибоко зітхнув Вочевидь компанії Вкрай потрібен Саргол Якщо вона готова йти навіть на злочин Капітан компанії зробив крок вперед. Гадаю, ми зрозуміли один одного, промовив він. Відповів йому Ван Райк. Вітер поніс його глибокий бас далеко над трав'яним лісом. Ваші пропозиції. Вочевидь, така відповідь на погрозу підкріпила віру офіцерів компанії у свою безкарність. Їхня переконаність у тому, що жоден вільний торговець не насмілиться протистояти величі та могутності компанії, просто таки впадала в очі. Ми, із вигодою для вас, викупимо ваші права, а ви стартуєте до моменту, коли саларіки остаточно заплутаються, не зрозумівши, з ким їм спілкуватися. І яка ж наша вигода? — нудним тоном запитав Ван Райк. «Ну...» — Келлі знизав плечима. «Скажімо, 10% вартості останнього вантажу Кема». «Яка неймовірна щедрість!» — прогарчав Джеліко. «Десята частина вантажу, вартість якого просто неможливо оцінити, бо ганстери із Лімбо не лишили жодних записів про здобич». «Ми не знаємо, з чим на борту він зазнав трощі на Лімбо», – м'яко сказав Келлі. «Ми мали на увазі вантаж, який він востаннє привіз на Аксол!» Тепер засміявся Ван Райк. «Ха-ха-ха! <сум> Цікаво, а хто це вигадав?» – Суперкерго вдихнув ароматний бриз. «Цей геній рано чи пізно принесе компанії чималу вигоду!» Хм, «Цікава пропозиція!» Вираз спокійного задоволення, який осяяв обличчя трьох людей знизу, виказував їхню впевненість у повній перемозі. Вони заплатять королеві якісь копійки... Із прихованою загрозою помсти компанії викинуть вільних торговців геть Сарголу, змусивши відмовитись від надприбуткової торгівлі камінням коро, отримавши за це похвалу та щедрі бонуси від начальства. Цікаво, а чи стикалися вони раніше із вільними торговцями? міркував день, із вільними. Незалежними відчайдухами на кшталт екіпажу королеви Сонця, Ван Райк покоперсався у сумці на поясі і простяг вперед руку долонею догори. На широкій долоні лежав плаский металічний диск. Дуже цікава пропозиція, повторив він. Я берегтиму її аудіозапис, наче скарб. Вигляд цього диска вмить стер усе задоволення з облич офіцерів компанії Гриндж залився багряним рум'янцем Келлі закліпав очима, а рука третього незнайомця опустилася на руків'я гіпнопістолета Рух, який помітили Дейн та Алі М'яких вам приземлень! Виголосив капітан Джеліко традиційну у торговому флоті формулу прощання «Та що б вам?» – гаряче почав Гренш Але знову поглянувши на диск, який тримав Ван Райк На цей надчутливий пристрій із металу та пластику, що записував нині його слова Міцно стулив рота «Даруйте!» – вічливо перепитав суперкарго королеви але Келлі уже схопив свого капітана за руку і потягнув Гренджа геть від трапа. У вас є час до полудня. крикнув на прощання Джаліко, коли троє у мундирах компанії рушили геть. Навряд чи вони полетять, додав він, звертаючись до Ванрайка. Суперкарго кивнув. Ну. «Ви б точно не полетіли», – резонно зауважив він. «З іншого боку, їм завдано удару, якого вони не очікували. Певно, такі, як цей Гренш, взагалі не часто чують від когось ні». «Нічого, якось переживе». Звичний скептицизм Джеліко поступово до нього повертався. «Це?» – Ван Райк засунув диск назад у сумку – Відкине їх на парсек або два Гренч не із тих, хто одразу хапається за бластер Втім, гадаю Тану, слід послухати ефір І можливо тоді ми змогли б влаштувати ще один сюрприз Якщо Гренш раптом спитає у когось поради чи допомоги Але не думаю, що тепер вони заважатимуть нам у зносинах з саларіками не схочуть вони відповідати на незручні питання патрульних. А тепер він потягнувся і покликав Дейна. Гайда, до роботи! І знову за два кроки позаду Уанрайка Дейн крокував до торгового майдану Саларіків. І ти їм було від корабля лише 5-6 хвилин. У тубільців особливого ентузіазму їхнє повернення не викликало. Але, як зауважив день, тепер на Майдані стояв лише один порожній табурет і один столик. Саларіки очікували на перемовини лише одного торговця з землі. Далі були нудні церемонії, обмін банальностями, порожніми добрими побажаннями та привітаннями. Ніхто не згадував про каміння коро, чи хоча б парфуми, які можна було б запропонувати землянам. Жоден не підіймав навіть кутика свого торгового полотна, що означало б готовність до великої угоди. Піднята рука покупця і продавця означала згода або незгода із ціною. Але такі нудні ритуали були рутиною торгівлі, і день, зосередивши тільки частину своєї уваги на промовах або пропозиціях разом випити, уважно стежив за навколишнім очима, що намагалися оцінити і ретельно класифікувати усе побачене. Лейтмотивом ментальності саларіків була обережна незалежність. Єдиною формою правління, яка серед них прижилася, була сімейно-кланова організація. Кровна помста та смертельна битва, як сам на сам, так і клан на клан, були загальноприйнятим способом життя, і кожен чоловік, що досяг повноліття, ходив озброєним і постійно готовим до бою – Допоки не ставав співцем минулого, занадто старим, щоб носити зброю Через особливий характер їхнього відчайдушного життя Зовсім небагато саларіків здобували цей статус Іноді між кланами виникали нетривалі союзи Як правило, якщо їм доводилося зіткнутися зі спільним ворогом Сильнішим за кожен із кланів окремо Проте будь-яке непорозуміння між вождями або випадкова образа Могли вмить і вщент зруйнувати такі союзи І лише під торговим щитом усі сім кланів могли спокійно сидіти поруч А їхні воїни не впивалися один одному у пухнасті горлянки За годину до заходу сонця Пафт перевернув свій келих до гори дном і поставив його на стіл. Цей рух швидко повторили усі вожді довкола. На сьогодні зібрання завершилося, і наскільки день міг бачити, цей день не приніс абсолютно нічого, якщо не враховувати успішне вигнання браконьєрів Інтерсолара. Що ж такого особливого запропонував Трекст Кемп, якщо йому вдалося укласти угоду із цими недовірливими чужинцями. Якщо торговці-королеви не дізнаються про це, вони можуть намарно витратити весь відведений терміном контракту час, але так і не просунутися у справі далі, аніж сьогодні. Зі школи Дейн знав, що часто угода із онопланетною расою вимагає тривалої підготовки і наабиякої терплячості. Але між навчанням і особистим досвідом була справжня прірва, і він із деяким сумом подумав, що йому треба іще вчитися і вчитися, перше ніж він зможе приймати такі виклики із незмінним терпінням та пломбом властивим Вандрайку. Суперкарго, здавалося, геть не відчував утоми від цього марно витраченого дня, і Дейн знав, що Ванн, мабуть, сидітиме півночі в соте, переглядаючи у записи Кема у черговій спробі з'ясувати, чому та як іншому торговцеві вдалося те, що для екіпажу Королеви Сонця досі лишається нездоланною перешкодою». Видобуток каменів коро був, як стало відомо із записів Кема, вкрай небезпечною діяльністю Хоча саларіки беззаперечно хазяйнували на суші Сарголу, світ мілководних морів був зовсім іншою справою На тамтешніх теренах панували горпи Слід було безперервно пильнувати і бути готовим до раптового нападу цих рептилоїдів Їхній розум був геть чужим як саларікам, так і землянам Не було, або здавалося, що не було, жодних способів хоч якось із ними порозумітися Той, хто вирушав на видобуток каменів коро, стояв перед складною дилемою бути йому гарантовано живим або ж гарантовано багатим І саларіки вочевидь не бачили у цій справі жодного прибутку, обираючи життя Та все ж Трекст Кем повернувся із сумкою повною коштовностей Якимось чином йому вдалося їх виторгувати у горпів Уан Райк жваво забіг на корабель по трапу так, ніби волів якнайшвидше всістися за вивчення записів Натомість день спинився і трохи сумно поглянув на трав'яні джунглі На його думку, години раннього вечора були найкращим часом на Сарголі Світло було золотистим, а нічні вітри ще не розгулялися Йому не хотілося змінювати вільний відкритий простір, на у каюти зорельота. І ось у момент його замріяності із лісу вийшли двоє юних саларіків. У двох вони несли мисливську сітку, якою тепер був оповитий, спокійний, але злісноокий полонений кіт Сендбат. Хлопці принесли його заради щовечірньої винагороди День уже потягся до пакунка із викупом, аби віддячити мисливцям Коли на його щире здивування один із них підійшов і витягнутим вказівним пальцем та кіхтем показав на відкритий прохід в корабель «Убій і йти!» – на вимовив він слово на лінго День, мабуть, настільки отетерів від здивування, що хлопчина на додачу енергійно закивав головою і поставив одну ногу на трап, аби підкреслити свої бажання та рішучість Для саларіків, які не втомлювались демонструвати своє переконання у тому, що земляни та їхній корабель є образою для ніздрів усіх них справжніх людей Бажання увійти в простір землян було чимось дійсно небаченим Але будь-яка можливість краще порозумітися із тубільцями повинна бути використана негайно Дейн чудово це розумів Отож, прийнявши нявкаючого Синдбада, Дейн покликав юнаків слідувати за ним Заходьте Лише один із хлопців рушив Другий дивився на все це із широко розплющеними очима, а коли приятель покликав його, повернувся назад до лісу. Йому не хотілося потрапити в пастку. Дейн піднявся трапом, не звертаючи зайвої уваги на юного Саларіка та не кваплячи його, коли той надовго затримався біля проходу. Подумки, помічник суперкарго гарячково перебирав перелік товарів на продаж. Щоб такого запропонувати, чим привабити маленького гостя, сповненого такої перспективної цікавості? От би зараз порадитися із Ван Райком. Тепер Саларік стояв у коридорі. Ніздрі його широко роздувалися, вловлюючи найтонші запахи цього дивного місця Раптом голова хлопця сіпнулася, ніби втрапила в одну із його власних мисливських сіток Увага його була прикута якимось таємничим запахом, який відчував його чутливий ніс Вони із Дейном зустрілися поглядами Землянин привітно кивнув а потім неспішною ходою пішов за хлопцем, а той рушив вглиб королеви, вочевидь, у пошуках чогось дуже важливого Кінець другого розділу Дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ прекрасної книги Андре Нортом «Чумний корабель». Окремо, щиро дякую нашому перекладачу Олександру Ласкавцеву за його кропітку та надзвичайно майстерну роботу. Напишіть ваші враження у коментарях.